Objava broj 6796, 1. travnja 1957. Tko god ostane u ljubavi, strani bogovi. Što god vam uzrokuje formirati vezu sa mnom, je blagoslov za vas ljude. Budući je cilj vašeg zemaskog života opozvati vašu razdvojnost od mene, kojoj ste vi jednom dobrovoljno sami stremili. Stoga ponovno se sa mnom ujediniti vašom slobodnom voljom. I što god vam pomogne to napraviti, je prema tome dobro. Otud je volja da me se dosegne odlučujuća za ostvarivanje vašeg cilja na zemlji. I ova odlučnost također uključuje da vi živite način života koji je meni ugodan. Jer ako ste iskrene volje, vi nikada nećete htjeti ponovno me rastužiti. Vi nikada nećete uživati u grijehu ako su vaša volja i vaša ljubav namjenjeni meni. Ali veza sa mnom može jedino biti postignuta prakticiranjem ljubavi. Budući gdje ljubav postoji, ja osobno sam prisutan. Tko god ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bogu njemu. Bez ljubavi sa mnom ne može biti nikakve veze. Bez obzira koliko glasno i gorljivo bi usta htjela njihovu volju za mene. Jedino ljubav je dokaz ovoga, jer ljubav i ja smo isto. I priznavati mene i ispuniti moju volju je isto kao djelovati sa ljubavlju. Vi ljudi trebate znati kako mi nitko ne može i neće pristupiti ako on živi bez ljubavi. Jedino ljubav nas povezuje i ljubav demonstrira odbacivanje mojeg protivnika i povratak k meni. Sa vašim padom u bezdan vi ste se okrenuli od mene i odbacili moju ljubav. Stoga ste vi također postali potpuno bezosjećajni. Vaša promjena volje na zemlji se prema tome treba sastojati od vaše žudnje da opet budete osvijetljeni o strane mene i od potpaljivanja ljubavi u vama samima opet, koja će vas ujediniti sa mnom još jednom. Što je iskrenija vaša odlučnost, to ćete vi više misliti o meni, o vašem Bogu i stvoritelju od vječnosti, koji želi biti prepoznat i ljubljen od strane vas kao Otac. I čim će vaše misli biti urenjene u mene, jer onda vas ja neću ponovno napustiti. Ja vas više neću otpustiti. Ja ću se neprestano ulagivati vašoj ljubavi, budući ljubav najčešća veza između nas, koja ne može opet biti opovrgnuta od strane ni neprijateljske sile. Ja želim posjedovati svu vašu ljubav. Vi ne smijete imati nikakvih drugih bogova pored mene, vi ne trebate stremiti za ničime drugim sa istom ljubavlju. Jer čemu god vi težite ili ljubite u vašem najunutarnjem biću, to je vaš Bog. Bez obzira da li se to tiče vaše slave ili ugleda zemalskih vlasništava ili čak ljudi koje ljubite, vi ne smijete cijeniti ništa više nego mene. Ja vam želim biti najviše i najpoželjnije biće na nebu i na zemlji. Ja želim cijelo vaše srce. I sve ga vi dalje dijelite, veza sa mnom još nije uspostavljena. Jer što god ispunjava vaše srce, stoji između mene i vas. Volja svakog bića je slobodna. On se može okrenuti gdje god želi ali cilj na zemlji će jedino biti ostvaren kada se on okrene prema mene. Ali postoji velika opasnost u činjenici da ljudsko biće smatra mnoge stvari poželjnima i da moj protivnik postavlja sve pred njegovim očima da bi ga spriječio formirati ovu iskrenu vezu sa mnom. I da on također dovodi dodatne bogove blizu osobi samo da bi njegove misli odvrati od mene. Jer oni su sve tuđi bogovi koji ispunjavaju čovjekove misli, a koja osobno nisam suština njegovih najunutarnjih misli. Prema tome, vi ljudi trebate ozbiljno pomno ispitati tko ili što vas najviše pokreće. Vi trebate sebe zapitati da li ste mi tako blizu kao dijete njegovu otcu, da li je veza sa mnom vaš prvi i jedini cilj. I vi trebate odgurnuti sve iz vaših misli što stoji između mene i vas. Vi mi trebate dati prvo mjesto u vašem srcu i ne davati nikakvih ustupaka, jer vaš povratak k meni se može jedino dogoditi kroz sjedinjenje sa mnom. I vi trebate tražiti i pronaći ovo vašom slobodnom voljom, budući ju nitko drugi ne može ostvariti namjesto vas. Amen.